Gargu ez zenbakia bakia, hogeita bat urte, hogeita bat. Adi norekin, madelu gazte batek, Iru karrera izango ditu laizzer denak Nafarroko Unibertsiaan lortu ditu Arintzausti? Ez da horlako besterik egongo estatu osoan Eta Europa osoan ere gutxi Aparteko talentua dauka mutilak Aparteko ikaslea izan da Eta hori emaitzek erakusten dute Carlos Blanco Perez Madrildarrak Iaz filosofian lizentziatu zen Sari extraordinarioa aparteko alortuz Ilonetan teologiako bosgarren kursu Aukatuko du eta kimikako laugarrena Ez da dena orbukatzen horbukatzen hizkuntza ku, hitz e, egiten ditu Ogoita bat urterekin, orin artean latinak, grekoa eta egiziera orain berriz mandarinari momenda ikasten. Bakarlos Blankori, izugarrik usatzen omen zaio, komunikabitetan kolaborez lanak egitea, udan atseben hartu behar du eta urrengo ametsa katedrar, katedraren bat lortzea. Ogoita bat urte ditu eta laizzer irukarrera karrera da izango ditu. Zazpiak eta emezortzi minutu.